Землетруси. Землетруси – це коливання ґрунту чи поштовхи, які виникають, коли зрослий у надрах тиск призводить до раптового вивільнення енергії через розломи земної кори. На Землі відбуваються тисячі землетрусів, які в своїй більшості не завдають серйозних збитків. Невеликі поштовхи можуть відчуватися під час виверження вулкана сходження лавин чи каменепаду. Якщо ж тиск чи механічне напруження глибоко під землею різко зростуть, відбудеться різкий викид енергії через розломи в земній корі. Це може призвести до більш сильних землетрусів. Тектонічні плити Земна кора складається з тектонічних плит, велетенських фрагментів, які складаються між собою, подібно до мозаїки. Час від часу взаємне переміщення плит призводить до значного зростання тиску глибоко під землею. Стрибкоподібний спад напруження породжує ударні хвилі, які поширюються у всіх напрямках і викликають струси і навіть розтріскування земної кори. Сейсмічні зони На Землі існує дві величезні сейсмічні зони – райони, де можливі землетруси, Обидві вони розташовані на стиках тектонічних плит. Одна простягається вздовж Південної Азії через Середземне море до Східної Африки. До другої зони – вогняного кільця, що оперізує Тихий океан, входить і Північна Америка. Ударні хвилі Ударні хвилі, які викликають землетруси, називаються ісмічними. Реєструють їх за допомогою спеціальних приладів сейсмографів. Сильний землетрус відчувається на відстані до 400 км. Силу землетрусів вимірюють за шкалою Ріхтера. Землетруси, сила яких перевищує 7 балів за цією шкалою, руйнують будівлі і призводять до загибелі людей. Ілюстрації. Ударні хвилі виникають під землею в точці, що названа гіпоцентром, і досягають поверхні землі в епіцентрі, який розташований просто над гіпоцентром. Звідси вони розходяться у всі боки. Катастрофа в Японії У 1995 році японське місто Кобе постраждало від руйнівного землетрусу, який забрав 5 тисяч людських життів. Сила поштовхів досягала 7,2 бала за шкалою ріхтера. Чимало будинків перетворилося на руїни. Поїзди зійшли з колій. Було зруйновано мости й шляхи. Поштовхи тривали близько 20 секунд.